Борозну, яка поки кривавила, але обіцяла невдовзі перетворитися на шрам. На відвіданих хлопці прийшли у двох – Зенек і Богдан. Вони розповіли, що намагалися поскаржитися на умисне скалічення, але у відповідь отримали тільки бюрократичну відписку, що Шице Шагуту було легко поранено під час показового бою на багнетах. Інколи таке трапляється, і це не є порушенням статуту. «А знаєш, чого кегерлянь так лютує?» – Зенек змовницький стишив голос. «Наші повіли, що Шухевич до лісу забрав зо три тисячі українських шуцманів, просто разом з командирами, у формі і зі зброєю. Ті кококарди на тризубі поміняли, і – а лес!» Степан посміхнувся. «Зрозуміло, я для нього став уособленням українця-зрадника». «Нічого, то йому так не минеться, він своє матиме». «І що ти йому зробиш?» – насмішкувато уточнив Богдан. «Знаю», – вперто хитнув головою хлопець, – «знаю, що зроблю, а тобі, Стевку, кажу, трай нам, як там тим, до лісу йти». «Мені зараз тільки до лісу», – Степан обережно торкнувся своїх пов'язок. «Та й ні до чого той ліс», – підтримав раптом Богдан. «Як то ні до чого? Німці вже видихаються». Людей і ресурсів, катма, ти гадаєш, з якого дива вони українцям зброю дали? Бо добре ведеться. А нині постає велика повстанча армія, сто тисяч багнетів, з нею мусять рахуватися. І Черчилль з Рузвельтом також. Черчилль з Рузвельтом тільки зі Сталіним рахуються. А ми їм, як кістка у горлі, скептично зауважив Богдан, совіти... По лендлізу зараз отримують сировину, техніку, люкс, і по десять на одного німця мають. Трупом усе від Кавказу засипали, а все одно наступають. Що їм ті наші сто тисяч? Степан цьорбав з кавового дзобанку пиво, що його хлопці купили в естонців, і з цікавістю роздивлявся товаришів – молоді, повні ідей, енергії, віри. Вони сперечалися з таким завзяттям, наче саме від них залежала доля цієї війни. А що нині маємо робити? За німців у голови класти. Я гадаю, Богдан зробив паузу: до совітів тра переходити. Та ти зварював, сплеснув руками зеник. Він аж рота розкрив від подиву. Ти, послухай: совіти воювати негодні, їм тра фахівців, тра си вивчити. На старшин і перейти. Німці війну програли, то вже й сліпому видко. А у совітів, як будеш фахівець, кар'єру зробиш. А як зберемо у червоному війську багато старшин-українців, повернемо зброю на Москву. І все. – Все, – перекривив Богдана приятель. – Все тобі буде одразу, як до совітів перейдеш, Стевку. Скажи йому. Обидва повернули голови і з очікуванням подивилися на старшого товариша. Той повільно сьорбнув пиво і зітхнув. Я вас, хлопці, судити не буду, дивіться самі, а для себе я виходу не бачу. Точніше, бачу, але тільки два. Якщо траплю в полон, розстріляють москалі. Не траплю, значить, доведеться скласти голову у бою, у кращому разі, десь на Україні, а то й на чужій землі. Не сумуй, поклав руку на приятелеве плече Зенек. Гайде до лісу, тоді, якщо вже й доведеться скласти голову, то точно в Україні. Пропозиція прозвучала не надто оптимістично, і в повітрі зависла недобра тиша. В темнім лісі на камені лежить жовнір поранений. Тихенько завів дискантом Зенек і підморгнув. Бачите, не ми перші? Хлопці, не ми перші. Але, боюся, що не ми й останні, зітхнув у відповідь Степан. Перша звістка, яку отримав Степан, повернувшись зі шпиталю до казарми, ошелешила його, не згірш за удар багнетом. У поручика Кегерляйна на полігоні стріляли гострим набоєм, збивши з голови кашкета. Чи це був жарт лучного стрільця, чи то похибка невлучного – невідомо. Німець, звісно, так справи не залишив і почалося розслідування. Однак була і друга звістка – просто вбивча. Шица Зеновій Клен зник із табору наступного дня після пострілу на полігоні. Хлопці збиралися тісними компаніями та збуджено обговорювали новини. Проте двоє людей, що ти – води до рота – Набрали і словом, ні з ким не прохопилися, про надзвичайні події. Це були Богдан і Степан. Навіть поміж собою, навіть пошипки, вони, не змовляючись, обходили небезпечну тему. Як близьких приятелів утікача, їх кілька разів викликали на допити. І там вони в один голос ствердили, що не підозрюють, хто саме міг стріляти у поручника. Нічого не знають про причини втечі свого товариша, що Шицеклен жодного разу не повідомляв про жодні свої наміри і таке інше. Слідчі педантично записували свідчення і, отримавши на завершення підпис під протоколом, відпускали назад до казарми. Але відчуття, що кожен допит може бути початком нової, тепер вже персональної справи, не полишало Степана. Частенько він подумував навіть написати рапорт із проханням про відправку на фронт, але зупинявся, бо це тільки загострило б підозри слідчих. Не одну ніч крутився від безсоння на сіннику, не в змозі відігнати страшні думки, та чув такий самий шурхіт сінника з боку Богдана, і багато разів прокидався у холодному поту з відчуттям, що за ним прийшли». Та виявилося, що усе це було далеко не найстрашнішими переживаннями, тому що одного дня Степан побачив, як двоє німців ведуть плацом одягнутого у брудний цивільний костюм Зенека. Його виказали поляки. Так переповідали хлопці, які охороняли гауптвахту і могли спілкуватися з арештантом. Армія Крайова організувала у Жешові фальшивий вебувальний пункт УПА і пустила про нього широкий поголос – а усі, хто прийшов на вогник, передали просто до гестапо. Дивно, що зеник, який начебто мав тісні зв'язки з ОУН, трапив у цю нехитру пастку. Можливо, він вирішив тікати спонтанно і тому не підготував ані маршруту, ані контактів. А може, причиною стала юнацька самовпевненість? Звісно, хлопець не зізнався вартовим, що це він стріляв у поручника. Але Степан здогадався про все із самого початку, пригадавши Зенекове «він своє матиме». Тоді Шагута не звернув уваги на ці слова, і тепер картав себе за це. Можливо, якби зрозумів Зенеків задом, зумів би його відмовити. Бо насправді травми і поранення на навчаннях не були великою радістю. Звичайно, укол багнетом – це був, мабуть, єдиний випадок, але забої, перелами і опіки були звичною справою для тутешніх медиків. Німці навчали жорстко, максимально по-бойовому, і саме завдяки цьому їхня армія мала найменші втрати у справжніх боях. Треба зберегти кожного солдата, часто-густо цитували офіцери Гітлера, і під цим гаслом безжально ганяли вчорашніх селян чи міських батярів, наражаючи їх на небезпеку, навчаючи терпіти і виживати вже тут, у вишкільному таборі. Таким чином різношерста цивільна публіка перетворювалася на справжніх вояків, що вміють зберегти у бою власне життя і здоров'я, щоб завтра знову піти у бій. Степан навіть не дуже злостився на Кегерляйна за такий болючий урок, бо насправді певною мірою Заслужив на нього, а крім того отримав компенсацію кілька тижнів у шпиталі, де можна спати скільки хочеш, де не треба підскакувати за алярмом, бігати з важким кулеметом, де немає безкінечних гінлігенауфів. ауфів Але зараз він панічно боявся очної ставки із зеніком. Невідомо, як поведеться хлопець при зустрічі, і німці легко пов'яжуть постріл у командира, Зі Степановим пораненням. Кожному учуті зв'язок цей, здається, був очевидним, але слідчі досі не ставили про нього жодних питань. Проте, після арешту зенека, вони на диво вже не турбували допитами. Зрозумівши, що слідство, очевидно, рухається до фіналу, Шагута наважився звернутися до штабного українського сотника Палієва, і той пообіцяв клопотати. Щоб з засідателями у суді по цій справі призначили українських офіцерів. Це було єдине, чим можна було спробувати допомогти приятелю. А проте щоденний ритм у дивізії не мінявся. Ті самі підйоми, вправи, сніданки і обіди. Співи для Бергера на марші та для себе у казармах. Тільки зенакового дзвінкого дисканту у цьому хорі вже не було. І от одного похмурого дня, після завершення навчань, сотню замість розпустити по казармах, вишикували літерою «П» навпроти цегляної стіни конюшні. Командував шикуванням особисто поручник Кегерляйн. Хлопці, зморені муштрою, неохоче, проте дисципліновано займали свої місця. Чотовий за наказом командира відібрав команду з 12 стрільців, до числа яких потрапив і Степан. Не знаючи про мету і не наважуючись запитати, він відзначив про те, що Бергер обрав людей, яким довіряв найбільше, переважно досвідчених, надійних вояків. Усіх відвели за ріг конюшні, де на них чекала така сама кількість німецьких солдатів. Старший серед німців привітався з Бергером, і вони разом відійшли до стіни, де було притулено шерегу карабінів. Старшини взяли заряджати зброю, вкладаючи лише по одному набою, а українські стрільці здивовано перезиралися. Степан відчув на піднебінні металевий присмак. У голові в одну мить стало порожньо, як у дзвоні. Він навіть думати боявся про те, що розуміє мету усіх цих дій. Закінчивши роботу, німецький підофіцер урочисто звернувся до стрільців з гаркавим баварським акцентом. Бергер дав Степанові команду перекладати. «Ваш наказ – виконати вирок суду щодо злочинців. Це почесна місія». Автоматично вимовляв він слідом за німцем, намагаючись не замислюватися над сенсом слів. Відповідно до закону, один із зарядів є сліпим. Кожен з вас може думати, що він дістався саме йому. За командою вони по черзі взяли карабіни. Степанові дістався останній, і він не відчув його ваги. Вишукувавшись, повернулися на плац перед лавою і зупинилися метрах у десяти навпроти цегляної стіни. Так простоїли кілька хвилин, опустивши очі і намагаючись не дивитися один на одного. А коли Степан почув, що по лаві пішов Гомін і підняв погляд, то побачив те, про що боявся думати весь цей час. На плац виводили засуджених. Першим ішов арештований колись за підозрою у жидівстві Михайло Крумпель – високий чорнявий хлопець із гострими рисами обличчя – які могли належати єврею так само, як і українцю, а за ним несподівано маленький та худий човгав зенек. Обидвох було роздягнуто по пояс, і безпомічно білі тіла вкрилися ципками від холоду. Руки приречених були зв'язані за спинами, і тому вони йшли, нахилившись уперед, самою позою немов би символізуючи покору долі. Хлопці дивилися у землю перед собою, але Степан, інстинктивно прикипівши до обличчя побратима, більш за все боявся, що той підніме голову і їхні погляди зустрінуться. Він хотів відвернутися та був неначе прикутим до знайомих рис, на яких вже проступив вираз приреченості. Здається, це тривало вічність. Засуджених поставили біля стінки, конвой відійшов. І на середину виступив оберштурмфюрер Кегерляйн. Він зачитав вироки і виголосив коротку промову про те, що усі злочинці будуть покарані, і що військове правосуддя є жорстоким, але справедливим. Під час промови Степану вдалося подолати заціпаніння, і силоміць, відірвавши себе від болісного зазирання в обличчя приреченого, він усю свою увагу зосередив на написі «МОД». 98, який прикрашав коробку затвора карабіну. А вибиті у металі рівні знаки зараз втрачали контур і пливли, і Степан раптом відчув на губах солоний смак. Він, фронтовик, що за два роки передової бачив, здається, все і був зі смертю за пані брата, плакав беззвучно і безнадійно, стоячи перед лавою з десятків людей».